wa khair el hedji hedji muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa sherre l umuri muhdethatu ha wa kulle muhdethetin bid'a wa kulle bid'atin dalale wa kulle dalaletin fin nar Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të lartësuar vetëm Allahut ne falëndërojmë dhe vetëm prej Allahut ndihim dhe falje kërkojmë pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që e pasojnë rrugën e ti dherin në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vlëzër besimtar të ndëruar vlëzër musliman vërtet Allahu i madhëruar ka qenë një kujdeshëm për gjdo gjë në jetën e kësaj bote Allahu ka qenë i interesuar që jeta e njerëzit të funksionojë si është më së miri në këtë botë. Dhe për të funksionuar jeta e njeriu si duhet, padyshim se duhet të funksionojë jeta familjare ashtu si që i ka hije besimtarve musliman. Dhe Allahut e Barak e Vataala i ka kushtua një rëndësi të veçant jetës familjare e ma konkretisht dy shtyllave fundamentale të familjes e ato shtyllajon buri dhe grueja. Dhe lidhja e tyre dhe jeta e tyre quhet lidhja apo jetë bashkëshortore. Dhe jeta e tyre quhet lidhja apo jetë bashkëshortore. Dhe feja islame çështjes së familjes i ka kushtuar një kujdes të veçantë. I është qasur çështjes së familjes me një interesim të madh dhe me një qasje shumë serioze. Sepse Allahu te bareka ve taala ka vendosur rregulla të cilave duhet ju përmbahen burri edhe gruja, dhe nese bashkëshortet ju përmbahen regullave të cilat i ka vendosë Allahu i madhruar, atëhere, ajo familje do të ketë jetë të lumë tërë bashkëshortore, ajo familje do të ketë jetë të lumë tërë familjare, e pastaj, përveç këtyre që do tjenë të lumë tërë në rethin e ngusht familjarë, Nëse këtu veprojnë edhe familje të tjera, atëherë e tërë shoqëria do të jetojë e lumtur, e tërë shoqëria do të përmirësohet dhe do të jetë e shëndosh. Mirpo, çdo njerëz që është i martuar, burr apo grua qoftë, është i interesuar që të ketë jetë e lumtur bashkëshortore. Dhe kurse si nuk mund të takojmë ndonënd nga burrat apo gratë që thotë sënë nuk duhet të akem jetën e lumë tërme burën apo me gruan. Nuk ka të atilë. Mirë pashtrohet pëtja, qëfar rruget duhet të ndjekin qifti bashkëshortor, qëfar rruget duhet të pasojnë qifti bashkëshortor, që të jenë të sukseshëm, që të jenë të sukseshëm edhe me pas arsit e tyre, e pas ta edhe me të tjerët. E Allahu Te Barake Vëtë Ala, që është udhëzua si ma i mirë, ka vendos shenja në rrugë. Allahu të barek e vëtë ala, ka vendosur shenja në rrugën bashkëshortore. Për ty vlajë dhe motër, që jeni të martuar, Allahu ka vendos shenja të cilat të udhëzojnë se nga duhet të shkosh. A shifni vlazen edhe në komunikacionë. Nese e merë makinen edhe vozit të në qytet, nese nuk janë shenjat në rrugë, do të bëhej një haos i paparë, se ke munges edukate, ke munges kulture, askush, askuit nuk i e përparsi, për Bili, po janë shenjat ato të cilat ty të stopojnë nga një herë për me i thyrë regullat e rrugës, e që besan nga një herë dhe të mësojnë se ndoshtë edhe nuk din, i ndonjë rreth apo i ndonjë udhkrysh nuk din kush ka përparsi, dhe janë shenjat ato të cilat ty të mësojnë se kush ka për parësi. Po kështu, Allahu i madhruar ka vendos shenja në rrugën apo në jetën bashkëshortore. Dhe zdo burë dhe grua muslimane, nëse dëshiran të ketë jetë të luntur, nëse dëshiran të ketë jetë të qetë, nëse dëshiran të ketë ardhë mëri të ndryqme dhe përfundim të jetës me atë bashkëshort, duhet ju përmbahet këtyre shenjave që i ka vendos Allahu të barëke vëtë ala. Shenje e parë është vedisimi i muslimanve. Duhet muslimanet të vedisohën dhe të din se Allahu e ka kryuar gruan prej burrit dhe e ka kryuar Allahu prej burrit kur ka pas mundësi të kryon edhe prej dhejë të ashtu si që ka kryu burrin. Mirë po, Urcija e kryimit të gruas prej burrit është që të përshtatët, të shkanë përshtatë i burrit dhe të ketë një atë të rshmerit të njajshme, të jenë të përaafërt. Andaj Allahu të barëke vëtë ala, në fillim të kaptines en nisa thëtë, Ja e juhannasut të ku rabbekumu ledhi khalakaku min nefsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او ju njerz keni frik Allahun keni frik Zotin tuaj qe ju ka krijuar prej nje veteje dhen gajo krijoje edhe palen tjeter e prej atyre dyve Allahu krijoishum burra dhe gra Pra e krijoi prej vetes e Ademit haven gruan e parë. Ma konkretisht në komentin e këtij ajeti kuranor Ibn Kathiri Allahu e mshiroft thot: Allahu Teala prej Ademit alayhis salam e krijoi haven e krijoi nga brini i majt duke qen Ademi alayhis salam fjetor Ishtë në gjumë, Allahun nga brini i majt e kriaj haven a.s. E kuru zhua demi a.s. nga gjumi, e pa pran vetës haven edhe e befasaj e që diti. Mirë po nuk i ku prej saj, se natyrshmeria është enxajshme e këtyne dy krijesave të para. Me një herë i pelqej hava edhe me një herë dashuraj haven, po edhe hava nuk i ku nga demi po i pëlqej Ademi a.s. edhe me njëher hava e dashëraj Ademi a.s. E pastaj, prej këty në prindve të njërzimit, prej Ademi të dhe haves tëtë Allahu Gjellëshanuhu, shtuam ne shumë bura edhe gra, dhe të gjithë këta që e këzistojmë në ruzën në toksor, e që përbojnë kryese njëri e kanë, bab Ademin dhe nan haven a lejhima salam pas taj vlazen nuk do të ndalëm më të qasemi historiku të gruas në për shekuj në për gjenërata se ndoshta është një tem kajtë e veçant mirë po ajo që duhet të ndalëm dhe ta uh, theksoj është se duhet të përceptojmë duhet të kuptojmë se femra, se gruja, o është një kryes, njërzore, si kur burrit, e përbër me vetit edhe cilësit e burrit, dhe e kryuar nga brinja e burrit. Andaj, atë duhet të trajtojmë si njeri, nuk duhet të trajtojmë si kafsh, nuk duhet të trajtojmë si rob, nuk duhet të trajtojmë si kriesen ma të ullët në familje për kundrazi ajo është një kries për të cilën në ka kshiluar Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam të cilëmi mirë dhe thëtë Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam istavsu bin nisa i khajra ju kshilaj që të cilëni mirë këni kujdes cilëni mirë me grat Fë inë në lëmërët e khulikat min dila, sepse gruja është e krijuar nga brinja, wa inë a u e gjëshejn fit dila i a lahu dhe gjëja më e lartë në këtë bri, në këtë bri të shtramt është aje që është manalt. Andaj kjo është gruja. Dhe e ka përëngjasua Rasulullah s.a.w. në këtë mënyrë gruan Shfar do të thot kjo? Do të thot se ka të meta, ka gabime, ka lëshime, një farmnyre është pak sa e shtremt. Dhe nëse ndokush prej ush mundohet që gruan e ti ta drejtoj, ta bën 100% të drejt, e thena të brinjë, dhe thyrja ka për që lem e shkonorizën, se nuk arrin asnihere me drejtu e 100% ashtu si shdëshirën gruanë. Pastaj, shenje e dytë që ka vendosë Allahu në jetën bashkërtore është që të dimë se Allahu gruan e ka bërë për burin qëtsim dhe prehje Dhe pransaj buri qëtsohet, pransaj buri strehohet dhe e gjenë vetën mirë Dhe Allahu i madhruar thëtë Vë gjalemin ha, zëvgje ha, li jeskune i lejha e krijuai palën tjetër Allahu për të qetësuar pranë saj, për të gje çetçi edhe preje pranë saj. Andaj ato qgrat të cilat nuk ju dhurojnë preje dhe çetçi burrave të tyre, le ta marrin mesazhin dhe këtë çejn të Allahut dhe le ta din pse janë kriju ato. Jo për me i tranu burrat, jo për me i rebelu burrat, jo për me i largu burrat prej shtëpisë po për me i sjelë në shtepi, për me i afruë, për me i qetsuë, për me i strehuë, e disa gra, si da mës në kohen bashkohore, ato po i largojnë burrat prej shtepis, nuk po i largojnë me armë, po me fjalë, me sjelë edhe kërkesat të panumër ta. Andaj burrit, ju ka bo, dikujt prej burrave, ju ka bo shtepia ujkë, tutet me shkun shpje. Ska vullnet heqë, për ata e gjenë ata rrënë e për kafiteri tënë ditën edhe tënë natën, e ka të atilë që tënë natën e kalënë e për kafiteri, edhe me pytë pëse thëtë s'kam ku shkoj, se si shkoj në mbelaja, jo. me ka një mbelaja, me gruën thëtë. Andaj kërë rrënë kështu jashtë, këtë duhet me hangërë edhe me pi, ndoshtë të hanë edhe pinë haram, këtë duhet me u shëshnuën, ndoshtë të shëshnuat edhe me femërë t këtë duhet me gjithë një prejhe, një knaci dikund të ndonjë gruhe, ndështë e gjenë prejhe në dhe qëtësi në haram. Andaj, motra muslimane, duhet me ofru burit prejhe, duhet me ofru qëtësi, duhet me ofru këtësi, duhet me ahjeshu është të pinë burit, që në gjdo moment, kërri i pëtë rasti, me u këthy në shtëpin me pazë vullnet, edhe me gëzim me u këthy në shtëpin e ti. Po ashtu Allahot e Barak e Vëtë Alë, mbrojtje për burrin e saj po ashtu e bëri burrin mbrojtje për gruan e tij dhe Allahu thotë hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ato grat janë prehje për ju dhe ju burrat jeni prehje çetsem për to andaj kush nuk e çetson gruan e tij Leta dim se nuk e ka marrë këtë shenjë që ka vendosë Allahu dhe nuk ju ka përmbajtë kësa i shenjë në rrugën e Allahu të barek e vëtë alë. Nga shenjë atjira që i ka vendosë Allahu, apo e treta më radhë, është që buri duhet të nderoj gruan e ti, buri duhet të respektoj gruan e ti, buri duhet të qmoj dhe të vlersoj gruan e ti në qoftë edhe nëse është ajo ambisjes jeshtë ndështë ajo nuk posedon asë gjopre i dijes nuk ju ka dhonë mundësia me unë ngrit intelektualisht burri duhet të silët karshisaj si kur ajo të jetë e një kategorie me burrin dhe duhet burri që të vlerësoj atë e jo të poshtroj duhet të ushqen ashtu që e ushqen vetën duhet të vesh atë si që e vesh vetën dhe duhet ja siguroj shtratin ku flan ashtu si flan vet dhe vërtet ka prej burrave sot që të gjitha llojet e ushqimeve dhe të pieve i fut në fytin e tij ndërsa gruaja e tij nuk den as një ushqim jashtë ushqimit të dorës së vet dhe burri lig vërtet burri lig është ai i cili Kënaqet në ushqim edhe në pijë edhe në veshje, ndërsa e ston apo e privon gruan prej ushqimeve, prej pijeve edhe prej veshjeve. Çto aty thotë ja çfarë bëjmë? Sigurosh për familjen ashtu siç ke siguruar për veten tënde. Nuk është kështu tash i njëti ushqim si e sjellatun kesën shtëpi, po me i pas mundësi që çaj ushqim që han ti jashtë apo në prishëni, apo nëpër miç, me pas at mundsi me hangarat ushqime edhe gruaja dhe, dhe fëmia. E jetin ndrej lojet e mishtave, anështë të pëtonin në shta shkon muaj nuk ka mish me u zije. Këta janë burat ligë, këta janë ata të cilët janë të pakuj deshëm dhe i gravë dhe fmive të tyre. Andaj, Muavij e i bin Hajde, rafdi Allahu anhu e pëti Resulullahi sallallahu aleyh vësallem, qëfar të drejt është ka gruja? qëfar obligime shkemi ne në daj grave tona. E Resulullahi sallallahu a.sallem isa ta ushqesh atë sikur e ushqen vetën tënde, ta ate, vesh ish atë sikur që ushqe vesh vetën tënde, edhe mos ta sulmosh, mos ta godas ish në ftyr, edhe mos me i thanë Allahu të maroft apo të poshtnoft, mos me malkue, edhe mos me izolue apo me nda, mund da prej saje me largu prej shtëpije, përveç se në shtëpi. Pastaj, shenë tjetër në rrugën bashkëshortore, është që të kemi më shirë dhe dashuri. Pra bashkëshortet duhet të kenë më shirë nda njënë i tjetërit, duhet të kenë dashuri, se vlazen dashuria i te i kalon krizat, apo i shifë një problemet që përndodhin tash. Për çka së për mund të i kalojnë? por ji jështë e lehtë se tash po kanë opsionet tjera. Pëndron gruan për më herët, s'po ka problem hiç. Se janë disa vajza të reja, vajza tlastruara, që i kanë lasdru familja, ato po i çërrojnë sytë vet, po shkon për të marr burrin e martuar me 3, 4, 5000. Po thot nga dashuria e madhe. Jo, nga verbria e madhe e merr, jo nga dashuria e madhe. Dashbura duke e po, pa duke e pa po kët mundsi shpesh herë për një fjalë apo dy po ndahet për i gruas. Edhe kërc problemi ndarjes është se nuk e dashurojnë sa duhet. Edhe kërc problemi pse kemi vrejti ndaj grave apo grat kanë ndaj burrave është se nuk është dashuria në nivel. E keni vrejti morë vllazën jetën private në njëri kur e don, kërct cenet e ti, sjelljet e ti duken të mira. S'mërësh me bó vëritë se dashninë e kit e madhe. Edhe nuk mund e kritikon kurr. Ai ka tmeta, çuish s'ka tmeta, po nga dashnia e madhe ti krijti mirë duket. A moron azat. Më marr në qendrim të kundërt, më bë mos më dash di kënd, sidomos populli shqiptar e ka theksuar me këtë. Më bë mos me dash çançill, më bë mos më dash, ndëthstin. Kret këshija ti numron. Po akom nai të mirë thotë, ja ky as ti të mirë se ka. E kështu po ndodh edhe në jetën bashkëshortore. Kur po mungon dashnia Kreat gruaj apo doket ke shpreh flokve deri gishtat e kombës. Kreat ki vërëti, ja duket e holl, ja duket e trash, ja duket e shkurt, ja duket e gjat, ja duket e bardh, ja duket e zez, ja e kuqe, ja e verdh ku ta dion. Andaj çu sht i kaluat kjo kriz, një etë mbashëtorë me dashuri sinqert. Sa më nënt i më dashurohet, dikon që se ki hiç dashurojë maratonë atë çeki afër vetës. Sa mënant ti me ngahe me ulë ndaj një famle që se ki në dispozicion, mund dove edhe lavë ato që vetës e ki pranë vetes aty. Çato se anë i ka kjo çikalla e tjera, vetëm ajo tjera e ka edhe shejtanin që nxit më shumë, edhe të mashtron, a përndryshe kjo bile është më e përgatitur. Kjo është më e freskët. Kjo është më tazë se e ki në dorë, e ajo Zoti e di nëpër durr ku i ka kaluar. Andaj pro, pse skemi dashurit të madhe ndërmjet veti? Pëse s'kam dashërit ma dhe bashkëshartët në dërmjetë veti, sëtë jam problemet e ndarjes. Se valaj, aj që dashëran, e dashëran me zemër, aj nuk e hum blet gruan. Ndërsa sëtë, valaj, ka njerë që gëzohat me i thonë të ka hum gruja. Ose ka grua që gëzohat me i thonë burrit e ka thytë qafënë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pasomë për të përcyes përcjellën hiç veç çato se përcjellën bova kë tëm sheden thash, shkafshë mos u kthafsh. S'mrzitet hiç. A për para e kanë ruajt? Për para e kanë ruajt, ka pas telefon, s'ozdin sa ora vjen, po non stop gruaja kamaj te dera, qysh thot populli me veshën ka, se mos po vjen. Mos po vjen. Bile bile çash respekt madh, edhe emi nuk ja ka përmend. Mos po vjen Ajniri. Ose mos po vjen Aga e ka bo og burrin, ai na ston kum boj. Me lop ka punuar po Aga ka bë, se ka pas dashni të madhe. E sot jo nuk ka asht kjo. Në mungesë sa i dashni e edhe kësaj mshirë e këtij rahmet në mes bashkëshortëve shikonë si është gjendja. Vallallë shifrat që japin në për komunam as luftës në Kosov janë alarmante. Vit me vit veç po shtohen shkundërzimet. Edhe kush po viktimizohet? Dy persona po viktimizohen, fëmia edhe gruaja se fëmija mo nan edhe bo bashkës mëni shef, edhe fëmija jënë të hendikepun këtë rastë. Edhe gratë, burë a mos përmarë, së të nga po thëtë, se a ma ka knaqë jetën, a ma ka po jetën të lumë të raipare, a mos së shëpë burë për veti. Qa po bëhatë, po rinë dveja shumë. Kini ponë po blëntonë sa dveja ka shumë. E burë atë jo, burë atë nuk e ka fortat problemë. Andaj pra, mos me i viktimizu, fëmijt edhe gratë se është laëzën rëzikë nëse ti viktimizën atan këtë ko të viktimizën ty allahu gjallashanuhu niko tjetër apo të viktimizën allahu në botën tjetër për ata allahu gjallashanuhu thëtë wajjalë kum bejn uh, wajjalë bejnë kum ma waddetan wa rahmetan inna fi dhalike le ajatin li qawmin jetafekkarun allahu gjallashanuhu krijej mes atyre dyve burit edhe gëruas dashuri edhe rahmet edhe mshirë dhe në këtë ka argument për atë popull që ditë me ndaj pastaj Allahu gjeleshanu hu në thret që të përmirsojmë jetën bashkërtore dhe jeta bashkërtore përmirsohet duke i plëtsuar obligimet që i kemi njanin dhe i tjetërit dhe Allahu thëtë vala hunë në mithlu ledhi alejhin në bilmaruf edhe atyre grave o takone drejta edhe përgjëtsia në bashkërtësi, pra kanë të drejta, edhe kanë përgjëtsin jetën bashkërtore, nuk bënë të anashkallohen. Dhe Allahu thëtë, va ashiru hënë në Bilmaruf, e ju kalëni, dhe ju qëni një jetë të mirë me tonë, një jetë të lumëtur, në akëshillën Allahu të bareke vë të hala. Andaj, e lusim Allahu në gjëllëshanë hu, që të funksionaj jeta bashkërtore të këmustimanët si dohet. Dhe e lusim Ne e mundësaj neve E kur thom neve e kënë fjallën për musliman Edhe praktikus të islamit Me qenë shembul për gra tona Dhe lusim Allahun gjelesha nuhu Që të bënd shembul edhe Për i grave tona për neve Andaj, ashtu si që jemi ne Sigurisht, për aferësish Dhe të bëhet edhe generata arshme Thmit, djemt, apo vajzat Allahun a përmirsof të jetën ton Bashërtore, Allahun a përmirsof Familje tona, shëqrin ton Dhe të gjithë muslimanet ku do që janë. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد Vërtet për të funksionuar jetëa bashkërtore ashtu si që ka hije dhe për të pasur e, harmoni në jetën bashkërtore duhet me dëmës që edhe gruja të raspektoj burin e saj edhe gruja duhet të plëcoj kërkesat e burit e saj dhe gjdo kërkes e burit që i parashtrohet gruas gruja duhet të plëcon me përja shtim kërkesat të cilat e fusin ngruën në gjënahe. Nese do një burë, kërkon për i gruës dhvesht të, të lakuri qohet, ajo nuk pranan, krejtë në regullësht, se nese pranan, ajo i ka bom katë gjëna allot, apo nese në do një burë kërkon për i gruës e vetë të pi alkohol, ajo duhet refuzon, se nese pranan e pranan kërkesin e burët, ajo ka bërë mkatë, ka bërë gjëna. Mirë po kërkesat tjera, të gjitha kërkesat, gr një nga kërkesat që është mëllë sheri në jetën bashërëtore, e si dëmës të këta që janë pak ma të vjetër, është refuzimi i gruas që ja bon burit në shtrat. Tash kër i bon njëri, i ka 16, 17, pak normal tash o plake, i ka nërodhë dhamte, or rudhe, i vjenere, nuk ka modhë i tërhekshëm. Edhe në këto raste, kush i ka grot 15 vjetë matë reja, normal që i gruja tash në farmënyre iritohat për i burit, e refuzën në shtrat. Edhe që të fillojnë problemet, edhe runa zëtë në pleshtë një me bëm e të fillojnë problemet, është shumë keqë. Se tri të edhe me pasë si problemesh, i regullojnë si janë tri, edhe i bashkan shtrati edhe pajtohen, është veni ku pajtohen, mirë po pleshtë, runa zëtë, me bëm e u idhnuën, në ka ven ku i pajta në mo. Andaj gratë, gratë do të me pasë parasyshë, Be pas parasysh se refuzimi i burit në shtet është për i gjunahave. Bile-bile gjunah, që runa zët, gjunah është i masashtë. Dhe, thotë Rasullullahi sallallahu alai vësallem, nëse burri efton në gruën e vetë në shtet, në dërsa ajo e refuzan, edhe burri bjen me fjet, po është i dhënum në gruën e vetë, Shka po bëhat me ta, me atë grue? Po thetë Resulullah sallallat e sallam e malkojnë me lachet të natën deri sa të zgjohet me nxës. Pra, runa zëtë, të natën deri sa të zgjohet me nxës, ajo grue është e malku me prej me lacheve. E malkimi me lacheve është me të largua Allah o pej Rahmetit, pej Mshires të ti. Pastaj, në hadithin tjetër, në transmitimin tjetër, ka thonë Resulullah sallallat e sallam, vëllëdhi në fësibi jedi pash ato që shpirtin im është në doren e ti ka thonë nuk ka bur që e thret gruën e vetë në shtatë e ajo ta refuzonat e e që të mos a rrihet hithrimi i Allahu gjellëshanuhu dhe po thët Allahu është hithrua në të gruën deri sa kë burit është pajtojt knaqët me gruën e ti andaj du të me pasku i des pastaj ash i ka dhonë rëndësi feja islamë Respektit burrit Sa që ka thonë Resulullahi s.a.w Sikun dhe kënd Ta kisha urnua me i bo sesh dhe në dhe kujt E kisha urnua Gruen me i bo sesh dhe burrit Subhanallah Kër nuk është e lejume a Po sikur t'ishe lejume Me i bo dikush dikujt sesh dhe jashtë Allahot A tëre thëtë Resulullahi s.a.w Në këtë rast e kisha urnua Gruen me i bo sesh dhe burrit Ndërsa Respektin dhe i burrit, duke i krye dhe obligimet tjera, jam mundësën gruhës që ta arrin gjenetin, inshallah ota ala. Përshka këtë kohës nuk dhët mund të zgjate më tepër, por inshallah ota ala, pjese e dyte kësa i ligerate, do tjetë jave në arshme, e në të njëtën kohë do të shohëme pastaj edhe obligimet e burrit që i ka kërsh i gruhës. Allah nga mundësoft me i krye nga obligimet dhe i grave tona, edhe Allah nga mundësoft grave tona me i krye obligimet dhe i neshë,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 وَيَنْهَانَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ